Besteri gabe sartuko garaia ja, gaia ni izaskun villa nueva egunon egunon e, korrika hurbiltzen ari da baina oraindik orain, orain <coughs> e, denbora de gente faltada ez martxoan hasiko da kontaiguzun no hoiz izanen den korrika bai on bueno, oraindik e, bete falta dira martxoaren 14 hasiko da e, andoaien mm -hmm. eta bukatuko da bueno meka egun pasa eta gero e, martxoaren lauan an baionan mm -hmm. Zobuka era politaniko goratzen dut behin bayonan bugatu zela, duela urte asko, eta hemendik bertati berriozartik antolatu genuela autobus bat. Ara joan ginen eta festa ederra egin genuen bai, bai, oso amaiera politea, da e, baionakoa hasiera ere polita izan da interes garria, zen gainera eginen da e, bueno, euskal txalentzat eta euskal oso garrion den Martin Ugalde Kultur Parketik eta, bueno, hori ere interesgarria izan liteke, baina tartean berriozartik ere pasako da, dobeintzat hori, hori uste dugu <laughs> ez izaskun pasako <laughs> da, <laughs> da, -da galdera, berriozartik pasako da, izaskun <laughs> bai, berriozartik pasako da, bueno, beti, beti hala hasiko eh, da bueno, ez ondoan bezala malauan an hasiko da Andoaien eta eh urrengo egunean 15ean eh da Berrezarren. Urrengo egunean ja, bai. eh. Seña Seña Azcarra. Ja, tratatu gozo. Ba, bai, bai, bai. Akitesque Berrezartik. Ba, bai, ba. berri. bai. Ba, ba, ba. Jendea beintzatez da horren nekatua egonen eta tira horrietarako, ba Berrioztarik eh pasako denez, eh ba, hasiak zarete edo hasi nahi duzuela pixka bat, e, giroa berotzen eta gauzak prestatzen, e, gaur bertan deitua duzue batzorde bat, edo... Zer, hori da, bai, hor? e, normalean, bueno, beti horla funtzionatu izan da, ba, hori, ba, e, bueno, herrietan eta osoetan antolatzen dira batzordeak, ba, egin beharreko, bueno, lan guztiak e, ba, egiteko eta, bueno banatzeko mm -hmm. eta justo bueno, pues, bai gaurkoan e, ditua daukagu Berriozarren Arratsaldeko e, 8etan e, Euskaltegian mm -hmm. eta bueno, horretara bueno pues banatu ditugu ezakitzen <laughs> bat gutu hori pues, bai talde bueno batez ere kolektiboen artean eta eta horrela eta bai bueno, kartela jarri ditugu mm -hmm. Ordoan imaginatzen dugu, baina ah, jendeak badakiela, baina, bueno, badaz-padazke <laughs> momentuan erabizatzen dira eta bogezki. Behintzat euskararen lagunek, euskal jakinen dute, baina horbait enteratu ez baldin bada eta gori baldin badu pasatzeko aukera dauka, ez? Bai, bai, bai, noski beti, bueno, irekiak izaten dira eta, bueno, pues, hori e, parte hartzeko, proposatzeko, guk beti eramaten ditugu, hori pues, e, ja, e, gauza batzuk, ba, prestesan edutu, e, propaganda, pos, jari bardena... Uh -huh. E, saldu behar den materiala, egin behar den gauza, kilometroak eta bar, baina, bueno, beti bada gaukera gauza berriak proposatzeko eta, mm. eta lanerako, nozkin. Eman euskara, elkarri lelopean eginen da, mm. datozen martxoan e, izanen den korrika e, kimena, e, andoindik indik lehen aipatu dugun bezala, baina aurretik gauza haunitzen antolatzen dira, izaskun, besteak beste korrika kulturala, zer da korrika kulturala? Bueno, korrika kulturala, e, bueno, <laughs> kulturala denez, pues hori, pues bada e, EKN edo Ekitaldi eh kulturalen osatua dago, eh, denetarik egiten da, eh, antzerkiak, kontzertuak, hitzaldiak e, eta bestelakoak. Eta eta hori ta bada bizkat, hori, pues, bueno, probesten dugu, ba, beroketa hori egiteko, ez? korrika baino lehen hori, ba, pues aurreko Jende animatzeko bizkada. Bai, ja erdian edo, pues bizkadat berotzeko. Jende animatzeko, jendea bueno, pues parte hartzeko euskaraz antolatzen diren ekitaldi hoietan, eta eta beti ere askotan bueno, korrikarekin lotur, lotura dutenak. Eta da, dirua ateratzeko ere, bitin bai, bitin bat, es. Bai, bueno. <laughs> Normalean elburu elburua da izaten dirua, eh, o dirua ateratzea. Bai, hori ba, gastu gehi izatea baina, bueno, saiatzen gara ere, hori, pues, bueno, eskaintza bat egiten horretarako noski ba, gero bera izaten dugu dirua beste lekuetatik lortu. Hor egiten da, korrika lagun izaten dela komertzioetatik eta, bueno, lantekietatik pasatzen gara eskatzera, aurten krisiarekin ezakit nola zenolako gara izaren dugun. Eta bestetik ere e, egiten dugu korrika laguntzaileak, Korrika laguntzailea da pin bat, bueno, e, urtera zeratzen dena, mm -hmm. horrekin batera ematen dugu txartel bat eta txartel horrekin lortzen dira deskontuak Euskal Herriko hainbat denda da, eta bueno, e, lekuetan. Eta hori, eta hori, bueno, e, hama pues, bi euroien truke, hori, pues, bueno, pues, laguntzen aldugu guztiok e, mm -hmm. korreka, Ez da, ez duzu hein besteko gasturik, baina bueno, guztion artean, pues milaka batzuen artean, pos, lortzen dugu gero horrelako ekitaldiak, ba hori, kontzertuak edo bertsolariak e, etortzea, herri batzuetara, da horrela. Korrika laguntzailea aipatu duzu, materiala ere baduzue, eh? beti dago materiala Eskaintza Ugari eta Zabala, e, Berriozarren erosteko aukera egongo da. Bai, eh bueno, Aztonetan bertan ja badugu euskaltegian, eh izanen dugu bueno, eh bitarte, justo gabena baino lehen, eta gero aurrerago ere e, urtarrian eta otsaian, bueno, korrika baino leen izanen dugu. Saiatuko gara e, korrika kulturalean antolatuko ditugun ekitaldietara eramaten Baina bestetik ere, jendeak nahi badu pasa daiteke euskaltegitik eta begiratu, erosi edo... Eriago, olentzero hain digan prestatu gabe dugun guztiok ba dugu aukera polita Euska, ausalor euskaltegitik Euskal pasatzeko <laughs> Izan ere, ba, olentzero gertu dago eta oraindik aukera dago ba, gauza hauek eskatzeko ez, eskutitzean... Eh, Artekaleo gaitala ausalor euskaltegia Hortxe <laughs> dauka aukera, bestela ere, iruñean badago den da, eta... No, baina hemen urbilago euskaltegia baina egunen batean euskaltegia itxita baldin badago eta zerbait erosi nahi izanez gero badenda ere badaukate aukera, eh, ziruinen. Bai, hori da. E, San Anton kalean, San Antoñ 26 mm -hmm. badago ukera, bueno, eta eta asteburutan ere goiz eh, irekita egoten da. Mm -hmm. e, bai, ni galdetu nahi nuen e, dena den, e, ba, bilera gaur hasiko diren bilera Batzorde hoietan E, suposatzen dut e, lana izanen dela, lana eskerga izan izanen dela atzetik, ba, e, hainbat ekitaldi, hainbat gauza antolatzen e, direlako, e, berriozaren jendea mugitu hori da alakoak e, prestatzeko? Bai, normalean, bai, e, aurreko, bueno, batez ere eh, goratzen dut aurreko korrika, mm -hmm. aurreko korrikan elkartzen ginen, amabosto, gehi lagun gutxe gora bera, eta, bueno, posongi, bai, eskertzen da. Zagutxi, ez, lantalde baterako, eta... Bai, bueno, gero egia da, gero, bueno, bakoitzak hartzen ditu, konpromiso edo lan ezberdinak, ez? Boz, batzuek batez irigual bere kolektiboan edo bere bai, inguruan zabaltzearena, Beste batzuak, bueno, pues, eh, propaganda jartzearena, mm -hmm. beste bat, bueno, pues bestelako lanak. Ordoan, bueno, hor bai, eh compromiso maias baina bai eskartzen da, beintzat parte hartze hori eta gero bai, pues hori, pues, beste Urtero, urtero, bueno, urtero, urtero, bi ur, bi urte, urte tambein antolatzen den ekimenasari gara, baina ekimenarekin batera beti, eh, aekak, eh, aeka baita, antolatzailea, eh, aukeratzen du norbait, pertsona bat, kolektibo bat, norbait omentzeko. Oraingo honetan, oraingo edizio honetan, norko omenduko duzue? Ba, bueno, gure ikasleak. Bai, guri ikasleak direnak, izan direnak... Batzen garaia, izango du... Bai, baten <laughs> batek izanen du, bai. Buen, ikustu dut... Bai, eh, izan zirenak direnak eta izango direnak... Eta izango direna bueno, omen ditugu ere, baina. Bai, egia da beti, bueno, pues, bueno, askotan egin izan ditugu... Egin izan ditugu, bueno, pues, e, ikasleekin, e, pues, horrelako, bueno, ez, horrelako zerbait baina bai egia da, pues bueno, pues, e, momentu aiagatu dela ere, ba, bueno, ba, eskertzeko ere hor beti ikasleek e, egin duten edo egiten duten esfortzu hori mm. eta bueno, eta hori pues, batez ere Euskal Herrian daukagun egoera ez euskararekin, esanote euskara hizkuntza, osea UNESCOk esaten du, hori ba, hizkuntza e, gutxitua dela eta hori ta egolako egoera sosiolingüistikoan Ba hori ba, ikasleak, edo, bueno, e, jendea tortea Euskara ikastera, ba mm hori -hmm. ba, eskertzekoa da. Eskertzekoa, omentzekoa, eta hori ez da inoiz begi galdu behartze, Hau da, benetako helburua, ez? Baia ekarena, baik helduak euskalduntzea, eta gero eta jende gehiago, ba, euskaraz bizializatea, ez da? Horri da. E, dena den, ez dakit zerbait gehiago galetun nahi zenuen, Jaime? Aurrera doan, ikustu dut, e, amaiera emateko e, karrezketari oso politalitzateke bukatzea jon e, aekak e, korrika emezortzigarren bideokliparekin mm -hmm. e, aekak e, a, prestatutako bideokliparekin oso, oso luzea ez da eta benzato, irratiaren bidez ikustu eko aukerarik ez badu oraindik, entzuteko bai <laughs> Eras, e... bai, bai, bai zuk esan didazun didazunerako ja presten eukan hemen bideoa ba, ba. e... esnebeltza bero eta tekniko zorrotza Uah. guatara kristona <laughs> <laughs> ikasten hain eitzemen eta bueno, ba, esan dako, <laughs> dako es, <laughs> esne, <laughs> esnebeltza taldeak eh, egindako kantua eta bideoklipa, haurtengo ba, bon, 2000 mairuko korrikarako ja, eh, ba, martxan eh, Asi dena, esan gaur agaur arriatxaldean, sortzitatik aurrera uzalor euskaltegian bilera izanen dela, ba euskaltzale guztiei zabalik egonen dena, ba, korrika prestatzen. Eta pasteko. datozen, astetan eta dozenea betetan, badak izue, gure entzule maiteak, korrika izanen dugula izpide behin baino gehiagotan, bai ekimenak antolatuko direlako, bai korrika iriztear dagoela harik, berriozairratiak zeine guzki plazak egingo duelako horren jarraipen zuzena, Eta, esan, eta espero ezagun alik eta onena Izaskun Is. Villanueva mi eskergurean izateagatik eta urrengor arte ah, Baen,